A SZÖKEVÉNY Az udvaron állt a töltyfa alatt. Egy olajos, konzervdobozszerű dolog, aminek a fél feje beleakadt valamilyen vászonanyagba. Észrevett engem és teljesen mozdulatlanul állt, de a feje felém merett. Ahogy közeledni kezdtem hozzá, általában idegesen ringatózott ide-oda. Összerándult és megzőrentek a vezetékei minden alkalommal, amikor a hó megroppant a csizmám alatt. Hamarosan mellé értem, olyan közel hozzá, hogy csupán karnyújtásnyira voltam az egyik lencséjéről lelógó vászontól. Előre hajoltam, megragadtam a vásznat és lerántottam. Az alatta lévő lencse gyorsan fókuszálni kezdett. A foa jelzése volt az oldalán, ami azt jelentette, hogy múzőből szökött meg. Ekkor megnyikordult a bejárati ajtónk, mire a robot háromgyors szökkenéssel el is tűnt. Kinyílt az ajtó, és ott állt a lépcső tetején apám.